Tunangazia safari ikulu ya Daktari John Pombe Magufuli, Raisi wa Tano wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano, Tanzania. Kwanza tarehe nane mwezi Julai mwaka 2015 aliyekuwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mbrisho Kikwete ambaye alikuwa mwenyekiti wa sisi taifa alipiga kambi jijini Dodoma kuongoza vikao vya chama vya Uteuzi mmoja wa kiti cha uraisi atakayeporusha bendera ya chama cha mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Kwa mujibu wa taratibu za chama cha mapinduzi vikao vyote viliongozwa na Rais Kikwete, yani kikao cha madili, kikao cha kamati kuu, kikao cha halmashauri kuu na hatimaye mkutano mkuu ukafanyika kumchagua mgombea urais atakayepuperusha bendera ya chama hicho pamoja na rais Kikwete vikao hivyo vilihudhuriwa na na raisi wa Tanzania daktari Muhammad Bilali rais wa Zanzibar wakati huo daktari Ali Muhammad Ishan Maraisi wa wa Tanzania na Zanzibar waziri mkuu pinda na mawaziri wa kuwastaafu pia walihudhuria Kwa kazi rahisi lakini kutokana hukomavu wa demokrasia ndani ya chama cha mapinduzi walijitokeza walikuwa 38 kazi ya kwanza ilifanyika na kamati kuu na kuteua majina matano kati ya 38 ili kuyapendekeza katika kikao cha almashauri kuu taifa chama hicho yani mnek hapa wamepitishwa ni Bernard Membe, Daktari Asharoz Migiro, balozi Amina Salim Al, John Makamba na Daktari John Paul Magufuli kwa sababu ya ratiba ya kupiga kura Baromkuu utaanza saa 3 wa Taifa wa Chama cha Mapinduzi utaanza saa tatu usiku huu. Majina haya matano yakapendekewa katika mkutano mkuu chama wa Chama cha Mapinduzi. Na akapigiwa kura. usungambele wakawa ni John Pombe Magufuli, Daktari Asha Rose Migiro na balozi Amina salumu Ali. Majina haya yakapokelewa katika mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi. Wanachama walifanya uchaguzi wa mgombea rais kwa amani. Elibuka alikuwa Daktari John Pombe Magufuli. Kura zote zilizopigwa zilikuwa 2422 kula halali ni elfu mbili mia nne na kumi na sita mwheshimiwa dtr asha rosi migilo alipata kula hamsini na tisa hii ni sawasawa na asilimia mbili nukta nne mwheshimiwa balozi amina salimu ali alipata kula mia mbili hamsini na tatu sawasawa na asilimia kumi nukta tano nilonge nisilonge abu hamjuni pombe magufuri amepata kura 2104 sawa na 87.1 nimeamua mgombea mwenza wangu awe mheshimiwa Samia Turu Hassan Wachama duni ule ule wa chama cha mapinduzi waloshindwa katika tatu bora walimpongeza daktari John Pembe Magufuli na kuahidi kumpa mashirikiano. Nakutakia bongoza na mafanikio kwa taifa letu. Tunakutakia kila laheri wewe na mama Janet Magufuli. Ninaiomba kambi yangu ambayo ni na sisi wote mlioko hapa ndani tusimame wima kukitetea chama chetu. Mimi na kambi yangu ambayo na sisi mhawa tuko wima kabisa tuko tayari kuingia kazini kukihakikishia chama chetu ushindi mnono. Ilipoingia katika mchakato huu nilifahamu fika kwenye ushindani kuna mshindi na msimba. Na hivyo hivyo unakushinda na kushinda. Napenda kuahidi wewe mkuu Kamata komstela mbele kabisa kumuda kuendea katika nchi yetu Dr. John Kom Nakusuli ili baada ya kufarusha dhea benda za mchetu panye baadhi ya chama cha mpinzani. Na katika nanga hiyo sipo mpatra rais wa jamhuri ya munda Tanzania. Mimi naamini kabisa kabisa ndani ya moyo wangu kwamba chama kwanza mtu baadaye Kumbi, kwa siku zote mbili alizoendesha mkutano mkuu rais Daktari Jakaa Mshuki Kwete, kitwa salamu za chama na kuweleza kuwa ilani ya chama cha mapinduzi mwaka 2015 mwaka 2020 kwa wakati na kiwataka wanachama kuunga mkono agombea uraisi wa Tanzania bara na Zanzibar ambako huko Daktari Al Muhammad sheni alipendekezwa kwa mara nyingine kumalizia nguo yake ya pili uongozi ikulu ilani hiyo iliyotayarishwa ni nzuri imezingatia mahitaji ya wakati tulio nao na ujao nimejielekeza kuendeleza kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya Awamu ya 4 kwa pana si kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania na serikali ya Awamu ya 7 katika kipindi cha kwanza imetambua imeo kamikakati namna ya kuimarisha yaliyo fanyika na yaliyofanikiwa kukabilisha na ya bado hayaja kamilika lakini pia imetuma maelekezo mbalimbali kwa serikali zetu mbili kuhusu nini kifanyike katika maeneo yote tena safari hii kitabu kwa zaidi kwa kile hii kwa saherufu zake bana zaidi inasomeka kwa uraizi zaidi lakini kwa branda mambo mapya. Ilani ina uhakikisho. Ilani yenyewe maono ya hali sina shaka hata kidogo huyo. Tupaita ilani tutakapoinai kwenye uchaguzi ijayo yenyewe pia itatusaidia kupata kura kwa wogombea wetu na chama chetu. Kwa na ilani ni kazi kaswahili upande mmoja lakini kwa na wogombea wazuri wa nani ambao watotekeleza ilani hiyo ni jambo la pili bahati nzuri chama chetu kimeteua ombea nzuri kwa nafasi ya rais wa Zanzibar na nafasi ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania <laughs> dr. Al Mohamed Sheh tunamjua, ndio mgombea wetu wa rais wa Zanzibar ndio rais ni sasa ni mchapa kazi ndio ni mtu mwadilifu mtu rahimu, mungu ana sana anajua anachotakiwa kufanya na anafanya. Tunaikabidhi nchi yetu kwenye mikono iliyo salama. Kwa upande wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaye Dr. John Kobe Magufuli Na umpongeza kwa wa wako kwa kura nyingi sana. Nikielelezo cha imani kubwa hapo wana CCM hawa kama nilivyosema jana kila mmoja anawakilisha wanachama 12647 walokupa imani kubwa lakini imani ile si imani ya kubadilisha ni imani unayostahili waliozoea maposhi na rushwa za viwancha alipata tangu baadaye yule ile ilizana mifugo na uvuvi walio kwana zania uvumi Walikuwa na wana mafuri mbaya. Lakini na mafuri mbaya mafuri baada ya kiamiaa kuzara nje. Walikuwa na kwa poko samaki za Victoria. Walikuwa na watu watu walikuwa naishi kwa kwa, kwa, kwa uchumi wa samaki wengi walikuwa masikini. Kwa sababu ya uvivu na. Alikuwa rafaya jambo aliyenye msaada kwa wao mwenyewe uvivu. Walikuwa ni uvivu isiweli ulihurusu kuendelea. Usaraa genius, umeshukuma sana ujenzi wa barabara. <laughs> Kazi wewe haina aina mfano wako. Halafu msukuti ponifu sana. Asante. Anaona mbali ni bunifu wewe bwana. Yeye. Tena zaidi ya yeye. Ndio andikasema wewe kingatingi. Ondoze. Mimi na Amin masipo zokujijengea wewe mwenyewe ukimaraisisi nchi yetu Tanzania ya faraja kasi ya kusoma maendeleo ya nchi yetu itakuwa kubwa sana baada kukamilisha kwa shughuli za uchaguzi kumbini rais daktari Jakaya Mrisho Kikwete alienda kumtambulisha mgombea wa chama cha mapinduzi CCM John Peter Magufuli kwa wananchi wa mkoa Dodoma. Hafla iliofanyika katika Uwanja wa Jamhuri jijini humo. Kufanya mchakato ndani ya chama, daktari mgombea wa chama cha mapinduzi na katika mchakato huo anapatikana ndugu John Peter Magufuli. Wanacho wa na kwa historia yake au chapakazi umakini wake ufuatiliaji wake na ukali Bana, ngbona si mi nipwe. Sasa amekuja mturukali. kinitaka nianze kwa kumtambulisha mgombea mwenza mama Samia Suluhu njoo Mama Samia Suluhu yeye sasa hivi ni waziri wa mchii ofisi ya makamaraisiti anayeshughulikia masuala ya mwangara Samia Salimia sasa turudiwa tupo na uzuri kaimu tosha kwamba wanahiji mtalipigia ccm iliweze kushika zangu katika hili nataka niwasithitishie katika serikali pia wazembe na wabadilifu hawatapata nafasi yao nitahitaji sana msaada wenu na msaada wenu mkubwa unao nitajika kwangu na wale wagombea wengine wote watakao wawe wa bunge wawe majuani nikukipigia chama cha mapinduzi kura nyingi sana Kwanza Agasti 23 mwaka 2015 cha kampeni za uchaguzi mkuu zilipulizwa na kushuhudia wagombea nafasi mbalimbali wa kiwarai wa Tanzania kuwapigia kura ndio Daktari John Pombe Magufuli ndio zake akazianza huko Katavi akawashangaza wengi akitembea kwa gari kwa zaidi ya kilomita 1040 kuomba kura Alinadi ilani uchaguzi ya uchaguzi wa chama cha mapinduzi wa mwaka 2015, mwaka 2020 na koter kufika alipokelewa kwa vifijo na nderemo. <tos> Aliwashangaza wengi kwa namna alivua sabahi wa Tanzania kwa salamu lukuki za makabila ya Tanzania. Hapa kidhibiti kuwa Tanzania ni moja. Leo na Tanzania naishi pamoja bila kujali makabila yao, dini zao, kanda wanazotoka na hata imani zao. Mfawama <tos> we Amangana mbuya Bawa zanaki am, Amangana mazomu Bawa jaru haya ware ndani ma wachimada. Bawa je tsakamtro acha subu. Uliyomaamba kaka. Bawa mama wacha mawe. Maongea maaye. Pawa tuma madena baba na mama hiyo. Ni mwashiminza mlemora. Eh. Pawa linda sura kama sura umbeka. Pawa subi sura. Eh. Haya kwa yeye Kamweni. Ngogage. Pawa Masai subay. Wamboro saita, Sayu Aidoma Aidori Watu wote wapo tu Haya naenda kwa haya si marabu haitu Mwagilama hiyo Tasukumiri wale katalia cha kasumbuku Asalamu alaykum Bwana Yesu asifiwe Tusifiye Yesu Kristo ngumu zangu haya wataga jimboni ma jimboni chapo haya wapale urewedhi namnani kitu ni mshombe daktari john upinde magufuli ahadi yake kubwa ilikuwa kuchapa kazi chini ya kulumbu yake ya hapa kazi tu demilan wewe unifanya gani mkuu uchana nitapanya kazi Usiku nitafanya kazi nikiwa nimekaa nitafanya kazi nikijitumani nitafanya kazi nikilala kifungizi nitafanya kazi nikilala sana nitafanya kazi lengo langu ni kumfanya Tanzania iwe Tanzania ya maendeleo ya e kweli endelee kuniombea Kwanza nisije kuwa na dhuluri. Usije yeah! nikataharu nilipotoka. Sipotee yeah! nitangulize Mungu. Ni yeah! kwa heshima wa Tanzania wote. Yeah! Nisibaguwe kutokana na jamia vyao yeah! Nisibaguwe kutokana na dini zao. Yeah! Wala nisibaguwe kutokana na makabila yao. Mimi ni mfanyikazi, kazi, kazi, kazi, kazi, kazi. kazi, kazi, kazi. Wakati fulani nilioamua kupiga push ndio safari yake ya kule kikulu mwaka 2015 kulikuwa na mambo mengi lakini kando yote hayo daktari John Pombe Magufuli alisistiza kuchapa kazi na ndiyo maana kama wapo Chadema na wao wao wana ya kusema people's power power wa Magufuli hapa Nikawe wa rais wasihangaike kutafrika panga mali nyingine na saa nyingine wanaonyeshaka vidole hivi si ndio na vidole hivi. Hivi vidole viwili ukiviunganisho kavinamisha chini vinaandika jeruhi emu, Na emu ni magufuri. Nikiangalia juu hivi vinakuwa W maana yake wa, maana yake watu wa magufuri. nataka tuwe na mabadiliko ya kweli leo leo serikali inaelekana kuibunda serikali inajali shida za wananchi watu wanguuka serikali inaelewa maisha ya watanzania hasa watanzania yeah. Ucha wa nyonge uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ukafanyika na daktari john pom magufuli akashinda kiti cha uraisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kupata 58.6 kura zote zilizopigwa ahia yeah. Waone ya tani ya nguvu ya Mwezi kumina sita kulikuwa kuna uchaguzi ndani ya chama cha Mapinduzi daktari Jakaa Mrushuki Kikwete akiachia ngazi ya uwenyekiti na John Paul Magufuli akishika nafasi hiyo lakini kabla kulikuwa na za hapa na pale Wako mheshimiwa Na Nawe kushukuru ndugu yangu katika kipindi cha miaka 10 ulisema mimi hapa nitumeni mimi. Umekiongoza chama chetu, umeiongoza serikali yetu na katika vipindi vyote chama chetu kimeshinda. Nyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kwenda makuburi tunakupongeza tuna, tuna tena kwamba umekubali kuchukua dhima ya kuwa mwenyekiti wa chama chetu. Ulipokataa ulifanya vizuri. Ulipoambiwa bwana we kuwa mwenyekiti ukasema sitaki. Sio wewe kwanza Nabii Musa mzee mwenye unajua alipoambiwa tunakupa utume Musa alimwambia Mwenyezi Mungu sitaki, maana mimi nina kibugu Mungu akamwambia Musa utakuwa mtume akamwambia zawa, kama unataka niwe mtume lakini huyu ndugu yangu Harun maana Haruna na Musa ni mtu na binamu yake akamwambia basi huyu ndugu yangu Musa mpe utume ndugu yangu Harun ndio kisa cha haruna kupewa utume lakini Musa alipopewa utume ile kazi akataka babane nayo peke yake akaambiwa na Mungu njoo Musa mpaka mke wa Musa hamuoni mumewe wewe akamwambia Mungu vipi? Mbona Musa simuoni? Musa akaitwa na Mwenyezi Mungu akaambiwa Musa utakufa kazi hii ngumu chagua wa makumi chagua wa mahamsini chagua wa mamia wakusaidie kazi kwenda makuburi na wewe wa mamia wapo wama kumi wapo wama hamsini wapo njie mhoe tumejea huku ndani unaogopa nini chagua wa 10 chagua wama mia chagua wama hamsini Musa akabeba utume kazi ikaenda Ukristo unasimama katika amri kumi moja inasema usiseme uongo ni ushangaza kwamba askofu anasema uongo anamsingizia Jakaya kipenzi chetu kwamba hataki kumpa magufuli mwenyekiti rafiki yangu Jakaya alinifundisha akasema sio kinachowekwa benki ni fedha tu hata uongo unawekwa akiba <tos> <tos> Hii moye ili kudanganyia kisho ukiumaliza ute e, uongo kesho utadanganyia nini Wenye anamaliza uwongo wote. Ana sema Daktari amekataa na akamwambia, "Magufuri, unachacho chama, usiunde udapata tabu Hata wakinasumai hawakuunda Wanachezea sasa mchangani huko Kibaha." Jiwe Kama alivyosema mwenyekiti, chama kinatoka katika mikono salama ya wa jakaya, kinakwenda katika mikono salama ya Mheshimiwa Magufuli pengo la jino la dhahabu linalizoachwa na jakaya leo linazibwa na jino la dhahabu Magufuli chama kinatoka mikononi mwa kala kazi, kinakwenda kwa kala anayeamini kwamba hapa kazi tu kinatoka mikononi makana Jakaa anayepiga vita ufisadi kiasi cha kumtosa rafiki yake mpenzi <tos> kinakwenda mikononi makada muasisi wa mahakama ya mafisadi. chama kinatoka mikononi makana anayepiga vita umaskini jakaya kinakwenda kwa kada ambaye anaamini kwamba asiyefanya kazi na asiye chakula chama kinatoka mikononi mwa kada ambaye kwa kipindi cha miaka kumi chama kilikuwa kikishinda katika chaguzi zote kinakwenda kwa kada ambaye katika uchaguzi wa mwaka jana amekiletea ushindi mkubwa na mimi liwahi kusema hapa nikasema tumekuja kuchagua kocha Waganda amchagua moja kaya. Leo kocha wetu mwenye uzoefu anaondoka hata kabla ya kumaliza mkataba. Kocha unatuacha. Lakini insha Mwenyezi Mungu hatatuacha. Maana hata alipotoka Nabii Isa, Bwana Yesu alisema sitawaacha peke yenu na kuachia Roho Mtakatifu. Wale <laughs> Mwana alitufundisha kwamba ili ubani pale dukani upate bei lazima uchomwe ili watu wasikie harufu ndiyo maana ukiingia dukani unaukuta ubani umechomwa mtu anasikiliza harufu ndiyo anaununua usipo uchoma haupati bei kwa hiyo na wewe ndugu yangu umechomwa sana ndicho kilichokufanya uwe na bei na wewe ndugu magufuli utachomwa sana usikashirike ndiyo utapata bei kwa mwisho jana Alinimpigia msambaa zangu mmoja yuko kule kwenye timu ya watu wa Tanga bali. Anambia mzee Makamba tunakusikia. Unampigia debe rafiki yako Makufuli au wewe mwenyekiti. Lakini mbona tumemsikia, hadharani akisema hataki ushauri? Unajua kule kwetu Tanga ili uonekane umesoma lazima umesoma Minaki. Nikamwambia wewe dadino lako upende Minaki alicho sema mwana alikataa vimemo kuna tofauti ya vimemo na ushauri na kati ya vimemo ambavyo magufuli amevikataa ni pamoja na changu kuna mtu na anmpigia debe awe mkuu wa wilaya cha kwangu kimemo akakikataa lakini ushauri hajakataa Aliposhika uyenekiti wa chama cha mapinduzi Daktari John Pomagufuli aliahidi kukibadili chama hicho na kuelekea katika mfumo ule kwa bora zaidi na kukirudisha kwa wananchi na wanachama wake. Kwanza ni kuimarisha chama katika ngazi zote pamoja na ya zake. Tunataka kuwa na chama imara chenye uwezo wa kuinsimamia serikali na kutetea wanyonge. Hatutaki kuwa na chama regerege -rege, cha watu walalamikaji. Sisi ndiyo tumepewa ridhaa na wananchi kuongoza hivyo hatuna bodi kuhakikisha serikali inatekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa maana nyingine, nyenye viongozi wa chama ndio mtatoa maelekezo kwa viongozi wa serikali mahali popote walipo. Pili, kuongeza idadi ya wanachama. Chama ni wanachama, bila wanachama hakuna chama. Hivyo ni lazima tuahikishe chama chetu kina idadi kubwa ya wanachama hususa ni vijana na sikuwa na idadi ya wanachama hewa ambao hupatikana mara nyingi wakati tunapotaka kugombea tatu kuondoa rushwa katika chama chama chetu ni miongoni mwa taasisi zinazotuhumiwa kwa vitendo vya rushwa nchini na hii wara sio siri uwepo wa rushwa kwenye chama chetu umekuwa ukijidhihirisha zaidi nyakati za uchaguzi ni lazima tutafute ufumbuzi wa ugonjwa huu. ni ugonjwa sugu. Hatutakuwa na msamaha na watoa na wapokea rushwa. Tutahakikisha chama chetu kina viongozi na wanachama wa adilifu. Chama kujitegemea kiuchumi. Tunataka chama chetu kujitegemee kiuchumi. Haifai na niaibu kwa chama kikongwe kama chetu kutegemea fedha za ruzuku na watu binafsi kujiendesha tunazo rasilimali nyingi mashamba, viwanja, vitaga uchumi vya kila aina kinachohitajika ni kuhakikisha rasilimali hizo zinakinufaisha chama chetu hivi sasa rasilimali zetu nyingi hatunufai nazo kutokana na usimamizi mbovu, ubadhilifu na kuingia mikataba isiyo na tija hii ni safari ya mwanzo daktari john pombe magufuli kuelekea ikulu mwaka 2015